John Cage je svojevrsten glasbeni pionir, je ena osrednjih osebnosti sodobne avangardne glasbe in po mnenju mnogih eden najbolj vplivnih skladateljev 20. stoletja. Ob skladanju je bil aktiven na področjih filozofije, pisateljevanja, vizualnega ustvarjanja, bil pa je tudi strasten nabiralec zgob. Avangardni američan se je oddaljil od učenja svojega zgornjega mentorja Arnolda Schönenberga, s svojimi deli in razmišljanji pa danes nič manj ne vznemirja in spodbuja k premišljiku, kakor v sredi prejšnjega stoletja, ko je kot mlad in reven napisal nekaj glasbenih komadov, ki so globoko zarezali v svet zahodne sodobne glasbe. Ko se je kajč odpovedal fiksni tonaliteti, se posvetil glasbenemu barvnemu razkošju in neortodoksnemu izvenu, pri nedoločene višine tona in odmiku od harmonije, je vso tradicionalno polemiko, tonalno proti atonalno, nekaj zamahaj odpeljal v povsem novo smer. To novo smer je ustvaril sklicevanjem na indijsko filozofijo in obenem na uprejšnjo daje predstavljenega francoskega čudaka Erika Satija ter Antona Deberna. V podejških lekcijah iz klavirja je prijemal tako formalno kot neformalno glasbeno izobrazbo. Med njegove učitelje so lita Henry Cowell in že omenjeni Arnold Schoenberg. Oba pa sta znana po svojih radikalnih inovacijah v glasbi. Kejžov največji glasbeni vpliv leži v različnih usodnjaških kulturah. Skoli študije indijske filozofije in budizma je v pozdnih štirivisepih prišel do ideje o kontrolirano spremenljivi glasbi, ki jo je začel ustvarjati leta 1951. Klasični antični kitajski tekst yi Jing o spremembah je postal Kejžov standardni skladateljski pripomoček. V svojem predavanju iz leta 1957 je pod vplivom tovrtne filozofije glasbo opisal kot igro brez namena, ki je hkrati potrdilo življenja. To ni poskus ustvarjanja reda in kaosa, kot tudi ne nek napredek v kreaciji, ampak preprosto način prebujanja v življenju, kot ga živimo. Namesto sodelovanja v polemikah o progresivnih vidikih glasbe je glasbo dojema kot osvobojen prostor, ki se lahko poslužuje vseh sredstev, vseh eksperimentov in vseh, še posebej neevropskih, eksotičnih tradicij. Kejđeva prekinitev s tradicijo je bila dokončna. Lekcija strani nekaj starejšega Kovella in tudi Šenberga so ga opogumile, da se je skladanje loteval na povsem odprt in naiven način. V njegovem ustvarjalnem opusu odmevajo tudi varezave ideje emancipacije hrupa in razvoja elektronske glasbe, a njegovo poglavitno interesno polje zaleva predvsem čahavnost, ritmično strukturiranost in uzorce zvoka in tišine. Najbolj znan je po svoji antikompoziciji iz leta 1952 z naslovom 433, in 30, ki se odvije v treh stavkih brez, da bi kdorkoli zaigral kakšno noto. Z drugimi beseljami gre za 4 minute in 33 sekund tišine. Kompozicija je postala ena najbolj kontroverzni sklad prejšnjega stoletja. V svojem delu je tako izval praktično samo bistvo glasbe. Ena njegovih najbolj znanih in neuznemedljivejših inovacij je gotovo tudi tako imenovani preparirani piano oziroma predelani klavir, ki je postal standardni pripomoček skladateljev sodobne resne glasbe. Leta 1938 je ugotovil, da lahko posebne zvoke ustvarja, če med strune klavirja ali podkladilca polaga različne predmete. Papir, kovina, les in drugi materijali med strunami so mu nudili celo paleto potrkavajočih in podobnih zvokov namesto običajnih tonov. Tako prirejen klavir mu je omogočal sprotno iskanje in prilagajanje zvokovnih barv, krati pa že napeljuje k eksperimentiranju z zvokom, ki bo svoje mesto našlo šele za upeljavo elektronske glasbe. Leta pred inovacijo Synthesizerja je bil na ta način načelo novih zvočnih elektronskih praks. Uporabljav je oscilatorje, gramofone in ojačevalce zvoka z namenom ustvarjanja novih zvokov. Je tudi uradni avtor prvega elektronskega posnetka, ki ga je naredil leta 1939, ko je posnel kompozicijo Imaginary Escapes No. 1, ki je bila napisana za dva gramofona in predelan klavir. Pomembno vlogo je Cage igral tudi pri razvoju modernega plesa, predvsem za voljo sodelovanja s koreografom Marciom Keringamom, ki je bil večji del življenja Cageev življenski partner. Za takrati govor v zvočno Johna Cagea pa še zanimivost, ki veliko pove o njegovi glasbeni filozofiji. Cage je tudi avtor najdaljšega in najpočasnejšega koncerta na svetu, ki naj bi se zaključil v leta 2639 Delo z naslovom ORGAN2 AS SLOW AS POSSIBLE so začeli izvajati 5. septembra leta 2001. na Orglah Tepoščene cerkve v mestu Halberstadt na vzhodu Nemčije. Prvi del koncerta izvajan med letoma 2001 in 2003 je bila dolga tišina, na to so leto in pol igrali en akord, ki ga je nedavno ponovno zamenjal drug akord. John Cage je to delo ustvaril leta 1985, 80, najprej kot 20-minutno skladbo za klavir, ki jo je na to leta 1987 pri za orgle v teoretični redličici, ki naj bi se izvajala 639 let. John Cage ostaja ena najbolj markantnih glasbenih figur sodobne glasbe. Skozi kariero se je v Ameriki spoprijel s prezirom stanovskih kolegov, vendar je na staraj postal svetinja moderne glasbe, ki ga častijo kot enega od očetov sodobne glasbene estetike. V današnji odaji vam bomo predstavili nekaj njegovih skladb za to vkala, ki so v glavnem nastala v njegovem zgodnjem skladateljskem obdobju. Želimo vam prijetno glasbeno izkušnjo. Vihar vseh viharjev, ki vam odmaši ušesa. Glasbeni, ciklon. Divja vseh aktorek, tik preden pograjete svojo posteljo.